onteresa, gaur bigarren eguna, nagusik atzo mintzatu ziste, gaur ere repikatu dituzue zuen ahrazoinak eta zer erran izinuten prozeski juli ere. Bon, guk erran diegu uh, gure ekintza asumitzen ginuela osoki, eta eta nahi ginuela, nahi ginuela afera eta prozesua bereziki, ahantzazadin, eta gu kor uh, mestezkoak ikusten ditugu nuai bi bi uh, arloak direla biztenena presoen uh, presoen egoera eta gero biktimenen ezagutza. eta hori buruz beraz uh, berginuela nuela eta gure uste zejan diego ere Justiziak bazuela bere tokia... Uh, Afera horien, ahantzapenean. Badakigu, beriziki jonden hastean izan dela hemen paixen gai horri buruz, gut justiziak baki prozesuaren ahantzapen horretan, zen zezazen, ukan, zezan, ukan dezaken lekuari buruz izan da gaualdi bat. Eta guk ere, uh, hala, azpim erratu diegu bere kukantze zaten eragina edo ukan dezaketen eragina posesurtan ala hori azpi berratu nahi ginuen eta nik uste aski huntza ateraten mm -hmm zuenetxean ziren militanteak ere mintzatu dira eta horiek ere azpimarratu hain itzortez egin dituzten lanak, egin dituzten desmartxak bake prozesu horretan eta ere zutela komprehentzen jende batzu segitua izaiten altzirela justizian horiek egiteagatik. Berek ezin sinitzia ikusten dute uh, hain elkor egoitea uh, Ahantzatzen ari den egoera bati eta egoera hori ez ikusi nahi izaitea ara. Eta hori agertu da ere gaur, uh, bereziki biztan dena prokuradoreak... Uh, eskatu dueen arekin naiz eta guri buruz ezten pena ikaragarria, baan bere diskurtsoa ez du konduta hartu bi mila haekatikunat pasatzen ari den guzia, alta bimilatan teoriak untsa espikatu dute azpimagatu eta eta berdin pizuak izan dira berek beldur ziren hortaz, baina azpimarratu dute. 2010-etik uh, egiten duten langusia guzia uh, horri buruz duela eta erakundeak egiten duen, egiten zuen langusia bake baki horri buruz duela. iduritzen bon, e, zauzie, uh, zerbait uh, pasarazi izan dela. Orra. Nik uste dut, ez dut pretentxioneaik baina, uste dut uh, guk uh, gaur errandugun hunekin, uh, gu bano aintzinago besteratzuik dutenarekin eta ondutik oraindik erranak izanen direnekin, Beste hauziak ere heldu baitira, ganaibaita lusoko afera, eta beste hain beste gauza. Eta gertakari ere, pentsatzen dut, egun batez, izanen dela, xoxta hori, egoera, alda hasiko diena, definitiboki izan. Eta, ala ere, keska handia, da mementuko, bi ez kestirela, Uh, implikatzen bat bat ere ez, eta bestea ez aski eta badakigu frantzian ere uh, negoziaketak nementoan uh, geldituak direla, aski geldituak, ez direla aski edo bat ere implikatzen uh, bake prozesu eta atzo tekxi uh, lege gizonak ere, hori aspi marratu du, gure bake prozesu honen berezitasuna dela hintxusen. Eta hori da la... persona bat segitu dituna prezeski bat Aki prozesuak, San Salvadoran eta baitere ere, Kolumbian? Kolumbian eta implikatu adena nementoan Kolumbian, azkarki, eta berak azpimarratu du eskola lehiriko prozesuaren berizitasuna dela bi Estaduen parte eza eta aldiz gizartearen implikazio azkarra.